פרק ט"ו, מענה רך ישיב חמא, ודבר עצב יעלה אף. לשון חכמים תתיב דעת, ופי חסלים יביע איוולת. בכל מקום עיני אדוני, צופות רעים וטובים. מרפה לשון עץ חיים, וסלף בה ברוח. אוויל ינאץ מוסר אביב, ושומר תוכחת יערים. בצדיק חוסן רב, ובתבואת רשע נעקרת. שפתי חכמים יזרו דעת, ולב כסילים לוחן. לא זבח רשעים תועבת אדוני, ותפילת ישרים רצונו.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 טוב ארוחת ירק ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה בוא. איש חמא יגרם מדון, וערך אפיים ישקיט ריב. דרך עצל כמשוכת חדק, ואורח ישרים סלולה. בן חכם ישמח אב, וחסיל אדם בוזה עמו. איוולת שמחה לחסר לב, ואיש תבונה יישר להחט. הפר מחשבות באין סוד, וברוב יועצים תקום. שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעיתו מה טוב. אורח חיים למעלה למשכיל,